Зідання не виду повністю. На озброєні у банди були: пістолет Марголіна із подовженим стволом, пістолет Марголіна з укороченим стволом, два револьвери системи Наган, три пістолети конструкції Токарева, пістолет з системи Вальтер, шестизарядний пістолет італійського виробництва, малокаліберна гвинтівка Тоз-8, десятизарядна гвинтівка Тоз-8. П'ятизарядний карабін калібру 5,45 мм, карабін калібру 7,62 мм, два обрізи, кулемет конструкції Діхтярьова і п'ять гранат. Маючи чималий досвід розгляду справ про організовану злочинність, головуючий на процесі член Верховного суду України Віктор Кононенко розповідав мені, що вперше зітхнувся з угрупованням, яке мало таку руйнівну міць. Толові шашки, протитанкові гранати, підривні машини. На діло йшли в будь-який час доби прилади нічного бачення, біноклі, оптичні приціли, рації. На випадок ближнього бою, кинжали, фінки для дверей, перегородок і сейфів було припасено таку кількість знарядь злому, що банда, здавалось, не мала ніяких перешкод. І вільно взяла б національний банк, якби це входило в її плани. Газозварювальні апарати, гідравлічні зубила, ломи, домкрати, різаки, струбцини та інше. Судді, які писали вирок, схопилися за рятівне та інше, бо вже втомилися від переліку цього гангстерського реманенту. Де ж добували все це добро? Виявляється, придбати, скажімо, пістолет. Проблема лише для чесної людини. Що ж до функціонерів злочинного світу, то їм добре відомий підпільний ринок зброї, де можна купити все аж до гармат і бронетранспортерів. Звідки беруться чорні стволи або відступ зовсім неліричний? Уявімо собі на хвилину, що раптом зупинились всі зброєві цехи. Та й в цьому випадку у нас буде з чого стріляти. За даними англійського журналу «Економіст», лише за останні 40 років в Україні було вироблено 40 мільйонів автоматів Калашникова. Звичайно, чимало з них потрапило за кордон, але принаймні половина залишилась. Так що озброїтись цією безвідмовною зброєю може кожен десятий наш співвітчизник по колишньому СРСР. Якщо ж взяти до уваги, що сам Калашников – котрий обесмертвив своє ім'я жахливим винаходом, живий і, мабуть, працює над удосконаленням свого автомата, збройний ринок дедалі розширюватиметься, а десятки, якщо не сотні, мільйонів пістолетів Токарєва, Макарова, Стечкіна. Причому служити ця зброя може віками. Саме сто років недавно виповнилось знаменитій трьохлінійці. З озброєння вона знята вже півстоліття, а вбивства, вчинені з неї, і досі входять в останні оперативні зведення. Так що, залишити бажаючих без зброї навряд чи пощастить, бо надто вже багато її випустили. Звичайно, зброя потрапляє в руки бандитів, передусім через підпільні канали збуту. Але в наш час, коли всесильним сильним стає бартер, вона є і товаром шир вжитку, і адміністрація тульського збройного заводу. Відчуваючи зростаючий тиск самих зброярів, уже серйозно замислюється над тим, чи не варто частину продукції обмінювати на продукти харчування. З приводу цього, уже була надіслана телеграма до Москви, але поки що залишилася без відповіді. Відмова теж не надійшла. Тим часом Грузія просить утули, автомати і пістолети в обмін на цитрусові, навіть не пояснюючи, для чого ця зброя. Що ж до Вірменії, то вона хоче мати те саме для відстрілу бродячих собак, і за зброю готова платити навіть валютою. Як правило, чорні стволи потрапляють лише до кримінальних злочинців, проте аж ніяк не до рук мирних громадян, котрим вони б стали в пригоді для самозахисту. Отже, зброю поки що викрадають на збройних заводах, у військових частинах, знаходять на місцях колишніх бойовищ, і навіть виготовляють самі, у тому числі і в колоніях. Ринок зброї у нас, може, єдиний, де не існує такого поняття, як дефіцит. Розслідуванням було встановлено, що банда, про яку йдеться, планувала свої операції за правилами справжньої військової тактики. Спочатку намічали об'єкт нападу, розраховуючи, що саме тут мають бути великі гроші. На об'єкт засилали розвідників, і якщо це було державне або кооперативне підприємство, розвідник з'являвся тут під виглядом людини, яка має влаштуватись на роботу. Він розпитував про графік інкасації, непомітно складав план приміщення і прилеглих територій, влучав шляхи відходу, основні і запасні. Цікавився, яким транспортом і маршрутом доставляються гроші, скільки охоронців і як вони озброєні. Здавалося, що подібна цікавість може викликати підозру, але бандити добре розумілися на психології, розпитували обережно.